احمدلله <ac> الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه لطيا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 تور اتیاری د شپې پتنلې ګاټه تلالم مزلمه تیرې شپې پښنګ سړې باور کې د حق باطل پہچان نشي کولې تیار وای او دون ډېری وای نبي عليه السلام فرمای یو با ختمه ني چې بل وشوروې مثال ویل او لکه هاار عامیل د تسپول لړی چې او یو دانا بلی پسې یو لا ازمې تنیتللی چې بلور و پسسې سمی داسې فتننی به نوڅاح کرا مپوس کړی او مل مخرجو جو منها یا رسول الله د لاپې غمبره د دغې فونه د خلاصي لار سر ده.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 والله یشببه او من اولاما والله یخلوکو کې رد دا داسې کتاب دی چې پهې جبې نړی کې اولاماتې نمړیږ